și în cer și pe pământ, tată, și sfânt. Preotul Valeriu aduce programul 125 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor emisiuni, ne ocupăm cu studierea Noului Testament prin intermediul unor scurte meditații asupra tuturor versetelor luate individual. Potrivit obiceiului nostru, înainte de prezentarea programului zilei, avem câte o povestioară, câte o istorioară, câte un fapt adevărat, cum este de exemplu și istoria Jessicai pe care am găsit-o într-o cărtecică. Ne aflăm acum în episodul al doilea, Rândul trecut am lăsat-o pe Jessica să plece să se piardă în mulțime pentru ca să nu se mai întoarcă înapoi timp de o săptămână. Jessica s-a ținut de cuvânt și o săptămână întreagă negustorul n-a mai zărit chipul ei firav și palid, cu toate că în fiecare dimineață cerceta cu privirea prin fața Dugenei ca să o întâlnească. Dar exact la o săptămână a apărut din nou privea cu jind de la distanță la bucățile de pâine care dispăreau cu mare iuțeală pe gâtul mușteriilor. Treaba era întoi și copila stătea liniștită deoparte ca să termine ei de mâncat. Când ceasul a sunat ora 8, la un semn al negustorului, s-a apropiat sfioasă și strecurându-se pe la capul mesei, s-a așezat pe fundul coșului răsturnat lângă foc. De data aceasta, negustorului i s-a părut mult mai slabă, aproape istovită și i-a așezat pe genunchi o pâinișoară întreagă rămasă din ziua trecută, în timp ce ea cu mâinile tremurând de ducea la gură cana cu cafea fierbinte. După puțin timp a întrebat cu sfială. Cum vă cheamă pe dumneavoastră, domnule?" Dar ce te privește pe tine?" a răspuns el cam săcăi de această întrebare. E, fie, până la urmă, să știi, uite, numele meu de botez este Daniel." Da? Și unde stați cu casa, domnule Daniel?" Ei, dar știi că prea te cu firea. Ce rost stare să știi tu unde locuiesc. Eu te-am întrebat pe tine unde stai tu." Vai, domnule, n-am vrut să vă supăr," a răspuns ea cu părere de rău. Aș fi vrut doar așa să știu unde locuiește un om atât de bun ca dumneavoastră. nu e așa, domnule Daniel, că sunteți un om tare bun?" Ei, nu știu, bombă -niel. eu cred că nu." Nu, nu se poate. Dumneavoastră sunteți un om foarte bun, continuă ea. Faceți o cafea minunată și ce bune sunt felioarele de pâine. De atâtea ori am văzut eu că și sergentul de poliție se poartă frumos cu dumneavoastră și că nu vă supără cu nimic. Da, da, cât de bun trebuie să fiți. Daniel Cam încurcat, s-a apucat să-și adune cănile de cafea, foarte mirat de cele ce a auzit de la fetiță, care spunea, el e un om foarte bun și sergentul de poliție îl lasă în pace. Asta este adevărat, și-a spus el îngândurat, și s-a apucat să-și numere banii scoși dintr-un buzunar mare al șorțului. În timpul număratului a scăpat un leu jos și, făcându-se că n-a băgat de seamă, socotea banii mai departe, urmărind cu ochii pe furiș pe Jessica fetița care stătea pe coș la picioarele lui. Fetița s-a prefăcut și ea că n-a văzut nimic și mânca liniștită, dar în același timp, pe nesimțite, și-a pus talpa peste ban și a început să-l tragă binișor spre ea. Daniel i-a observat toate mișcările și a simțit o ură în inima lui, dar totodată și o bucurie că are prilejul să o prindă chiar asupra faptului pe mica hoață. Ora de plecare sunase deja și el se gândea cum să o facă să ridice piciorul și să-i găsească banul ascuns sub el. A că e mai bine să-i pună în vedere ca niciodată să nu se mai apropie de dugeana lui. Iată recunoștința ei pentru că i-a dat de două ori de mâncare și a arătat atâta bunătate pe care nu mai arătase nimănui de atâta vreme. În loc de mulțime, de mulțumire poftim, la primul prilej s-a repezit să-l fure. Cu astfel de gânduri iar un din nou o privire plină de dispreți, dar și-a dat seama numai decât că fața copilei s-a schimbat. Obrajii ei erau roșii și plini de lacrimi. S-a plecat, a luat banul de sub picior și l-a pus pe măsuță lângă mâinile lui Daniel, fără să scoată o vorbă. Ce e cu banul acesta?" a întrebat oaspru Daniel. Iertați-mă, domnule Daniel, dar a căzut jos fără ca dumneavoastră să băgați de seama. Jefs, s-a răstit el. Spunem tot adevărul. Vă rog din nou să mă iertați," a răspuns suspinând. Eu n-am avut niciodată un ban în mâna mea și când uh, l-am văzut pe acesta căzut jos, am pus piciorul pe el cu gândul să-l iau, dar mi-am adus aminte de cât de bun ați fost cu mine, de cafeaua și pâinea minunată pe care mi le-ați dat, de focul pe care mi-ați îngăduit să mă încălzesc și n-am putut să mai țin banul ascuns, ci vin am adus pe masă. Acum știu că nu o să mai îndați voie să mai vin pe aici." Daniel și-a întors capul de la ea mirat și s-a apucat să-și aseze de cafea în coș, în timp ce Jess aștepta tremurând vargă. Colțul acesta sub pod, focul lângă care se încălzea și mirosul aromat de cafea fierbinte au fost pentru ea în aceste două rânduri un adevărat rai, din care acum va fi pentru totdeauna izgonită sub povara vinei. Dincolo de pot sunt străzile bântuite de vânt și umede, unde nu o să mai întâlnească o ființă binevoitoare sau o cană fierbinte care să o dezmorțească. Stătea acum încremenită de groază în așteptarea hotărârii care o va opri să mai vină pe aici. Daniel s-a întors spre ea și a întâlnit ochii plini de lacrimi. Fața lui de obicei aspră arăta acum multă blândețe. Dragă fetiță! a spus el plin de uimire, eu n-aș fi putut face ca tine. De acum încolo poți veni la mine în toate zilele de miercuri și vei găsi aici întotdeauna o cană de cafea și o bucată de pâine. Ea a înțeles că a vrut să-i spună cum că el n-ar fi putut ascunde banul sub picior și a plecat tristă și umilită, dar totuși fericită că de acum încolo, o dată pe săptămână, va avea parte de o gustare atât de bună. De altă parte, Daniel a plecat și el dus pe gânduri și foarte mișcat de lupta care s-a dat în sufletul acestui biet copil și cercetându-se pe sine, și-a răspuns singur. Da, dar eu niciodată nu mi-aș fi recunoscut vina așa cum a făcut-o ea. Episodul pentru lecțiunea de astăzi, numărul 125, se încheie aici. Înainte de a merge mai departe, Vreau să observăm că toată nenorocirea vieții noastre se datorește faptului că nu ne recunoaștem și nu ne mărturisim vina. O, dacă am putea face și noi ce a făcut cafegiul acesta și am merge înaintea lui Dumnezeu și ne-am recunoaște toată vinovăția, toată viața noastră de lipsită, de interes pentru ale lui, de dispreț față de căile lui, dispreț față de cuvântul lui pe care unii dintre noi nu-l citim niciodată, iar alții îl citim când îl citește preotul la biserică, dacă am recunoaște toate păcatele, toate minciunile, dacă am recunoaște de câte ori am fost răi și ce-am furat și cât am blestemat și mâniile noastre și bețiile, dacă le-am recunoaște pe toate acestea deschis, știți ce s-ar întâmplat? Mare fericire a venit peste viața noastră. Știți ce se poate? Să mergem chiar acum în rugăciune tainică înaintea lui Dumnezeu, să spunem cinstit că vrem să ne recunoaștem toată vina nepăsării față de El și că nu putem altfel. Apoi să-L rugăm să ne dea darul pe care îl are pentru cei care vor să se recunoască, dar nu pot. Să facem lucrul acesta și vom vedea dacă nu ne vom înneca în bucurie și fericire. O, Domnul nostru bun, Tu atât doar aștepți ca omul să se îndrepte spre Tine, și să-și recunoască starea așa cum e el. Fie te rugăm ca mesajul care va fi auzit și astăzi să mâne pe multe suflete ascultătoare la tine spre binecuvântare și mântuire. Amin. Când, când Cântarea mea întruna va fi pe totdeauna iubirea ta ce m-a salvat. Fie iubitul meu ascultător, ca acesta să fie și cântecul tău, după ce ai mers și ai mărturisi Domnului toată starea ta. În lecțiunea noastră de astăzi, iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 14, cu versetul 17. Ca de obicei, citim versetul urmat de scurte meditații și în continuare. Citim deci Matei 14 cu versetul 17. Dar ei au zis, n-avem aici decât cinci pâini și doi pești. Ascultătorii noștri care ne ascultă cu regularitate își aduc aminte că este vorba de împrejurarea în care Domnul Iisus spune ucenicilor să dea ei de mâncare poporului pe care de altfel ar fi vrut să-l trimeată să-și cumpere singur mâncare. Se povestește despre un misionar vestit care a lucrat mai mult timp în China și care a avut biruințe strălucite pentru cauza acea sfântă amântuirii sufletelor, că odată, împreună cu îngrijitorul său, se rătăcise prin pustiul care se numește Gobi. Zile de arândul umblau încoace și încolo printre nisipurile purtate de vânt și nu se puteau orienta, nici nu se dădea măcar de o urmă de om. Ceea ce era însă mai îngrozitor... Era faptul că li se termina apa și mâncarea. Cu toate acestea, misionarul era liniștit. Îngrijitorul său însă se tulbură și se frământa ca în ghearele morții și zicea misionarului, Nu te gândești că mai avem doar un pum de orez pentru zi și apoi ce ne facem? Vom muri aici în pustiul acesta arș de sete și uscați de foame și vom fi acoperiți de nisip?" Misionarul, plin de pace și de credință, i-a răspuns, da, este adevărat că mai avem numai un pum de orez, dar ai uitat că mai avem ceva pe lângă pumnul de orez? Îl avem pe Dumnezeu! Deci, dacă vrei, poți spune astfel. Avem un pum de orez plus Dumnezeu. Plusul acesta este de cea mai mare importanță și el ne va scăpa de la moarte. Vei vedea în curând. Zicând acestea, misionarul s-a retras mai la o parte, a încheat și a mulțumit lui Dumnezeu pentru harul care îl va primi în viitor. După ce s-a sculat de la rugăciune, din depărtări se auzeau niște tălâni. Cine era? Era o caravană științifică condusă de un savant englez. În scurt timp, caravana a ajuns la ei și au fost salvați în felul acesta. Plusul acela de lângă pumnul de orez le-a adus. Salvarea! În textul nostru vedem că ucenicii au spus Domnul Iisus, N-avem aici decât cinci pâini și doi pești. Hm, oare numai atât aveau? Vai, sărmană inimă omenească! Cum te mai pierzi tu și te îngrijorezi când treci printr-o încercare sau când te afli într-o lipsă? Tu, care ai primit până acum atâtea de vești din partea creatorului tău și ai fost martoră la atâtea minuni, ajungi acum să te îndoiești? Da, este adevărat, ai cinci pâini și doi pești pentru a sătura mii de guri. Dar ai uitat că lângă aceste pâinișoare este acela care a făcut cerul și pământul și că el poate face în clipa aceasta minuni nebănuite? De ce să spui tu sărmană inimă? N-am decât atât, când tu, dacă ai credință limpede, poți avea pe Domnul Isus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile, toate bogățiile cerului și ale pământului și toată plinătatea Dumnezeirii și când știi că în el ai totul de plin. Vai, de ce uiți acest lucru? Psalmistul strigă în Psalmul 103 cu versetul 2 binecuvintează suflete pe Domnul și spune el, nu uita, nu uita nici una din binefacerile lui. În orice împrejurare ai fi, iubite suflet, aduți aminte, tu nu ai numai atât cât se vede, ci ai mult mai mult, ai plusul acela care de fapt este totul, binecuvântat să fie el. În versetul următor, la versetul 18 din Matei capitolul 14, citim Și El, adică Domnul Isus, le-a zis aduceți aici la mine Iubiți ascultători, nimic nu-i mic cu Dumnezeu și nimic nu-i mare fără El În mâna Lui totul primește valoare Bulgărul de pământ se preface în capodopera creațiunii, adică omul, cum am văzut la Geneza 2 cu 7. Toiagul uscat se preface într-un mic dal înflorit, cum citim la cartea nume 17 cu 8. În mâna lui Dumnezeu puțină făină și puținul un lemn devin un izvor nesecat, cum citim la cartea 1 a regi, capitolul 17 cu versetul 16. În mâna lui Dumnezeu noroiul devine lumina ochiului. Așa cum vedem la Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetele 6 și 7. Ce măreți și scump adevăr! De data aceasta este vorba de cinci pâinișoare și doi pești. Pentru ucenici nu însemnau nimic. Pentru Domnul însă aveau mare valoare. Aduceți-le aici la mine, așa a porunci Domnul. Puținul care este adus la el se preface într-un izvor îmbelșugat, căci el nu numai din puțin poate face mult, ci chiar din nimic poate face totul. Dacă Domnul ne încredințează o slujbă oarecare, simțim îndată neputința noastră pentru a o împlini, dar el ne spune ca odinioară ucenicilor, aduceți-le aici la mine și apoi puținul pe care îl avem el îl binecuvintează în așa fel, încât poate să iasă din mâinile noastre înmulțit și să fie mai presus chiar de toate nevoile. Trebuie însă ca noi să folosim tot ceea ce avem și să nu așteptăm să avem întâi mai mult și după aceea să facem binele care ne este pus în față să-l facem acum. Domnul Iisus spune, aduceți-le aici la mine. Nu Domnul trebuie dus la lucru, ci lucrurile trebuie aduse la El. Aici, la mine, zice Domnul, adică în locul unde se află El. Dar oare unde se află El? Locuința lui este Lumina, după cum citim la 1 Timotei 6 cu 16, este Sfințenia, după cum citim la Psalmul 102 cu 19. Este adevărul, după cum citim la Ioan 15 cu versetele 9 și 10, este cerul, cum citim la Isaia 18 cu 36. Dacă nu ne ducem pe noi și tot ce avem noi în locul unde se află El, Domnul, atunci nu putem primi binecuvântarea Lui și nu putem fi folosiți de El în lucrarea Evangheliei. Dumnezeu nu se uită! La ceea ce aduci, ci la inima cu care aduci și la locul unde aduci. Dacă aduci în casa credinței, a dragostei, a sfințeniei și a luminii, va fi primit pentru că el locuiește acolo. Dar dacă aduci în altă parte, adică în casa necurăției, a mândriei, în casa firii vechi sau în casa lumii acesteia, atunci nu-ți primește nimic, pentru că el nici nu este acolo. Versetul spune, aduceți-le aici la mine. Este de cea mai mare importanță în viața Slujitorului lui Dumnezeu, problema cunoașterii precise a locului unde se află Dumnezeu, unde se află adevărul. Jertfele, darurile și ostenelile noastre sunt primite numai în locul unde se află El. Dacă ne sprijinim pe El, vom primi binecuvântarea Lui și puținul nostru devine atunci un izvor de binecuvântări pentru alții. În continuarea relatării împrejurării acesteia, la versetul 19 din Matei capitolul 14, citim următoarele. Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, a luat cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Oamenilor agitați care umblă de colo până încolo, nu li se poate da pâinea și apa adevărului. O primă condiție. Pentru a hrăni, pentru a te hrăni din masa întinsă a harului lui Dumnezeu, este să stai liniștit jos, adică să te oprești din toată alergarea și frământarea vieții. Chiar și pentru hrănirea trupului se recomandă șederea și părăsirea tuturor celorlalte ocupațiuni. Numai așa poate primi organismul hrana cu folos. Altfel, se poate chiar îmbolnăvi. Domnul Isus a poruncit oradelor să șadă pe iarbă, apoi le-a împărțit hrana. Cu cât cineva de mai liniștit jos, cu cât se smerește mai mult și se smulge din toate frământările lumii acesteia, cu atât va primi hrană duhovnicească mai îmbelșugată din mâna Domnului, cu atât va fi săturat de săvârșit, și cu atât această hrană va fi asimilată de organismul duhovnicesc. A poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, adică pe ceea ce a făcut Dumnezeu, căci iarba este lucrarea lui Dumnezeu, nu pe scaune, nici pe bagajele sau așternuturile făcute de mâna lor. Adevărata ședere și odihnă este numai atunci când stai pe lucrurile făcute de Dumnezeu, când părăsești tot ceea ce vine de la omul născut în păcat, atunci primești cu adevărat pâinea și apa adevărului, abia atunci te poți bucura la masa duhovnicească a Harului. Deci Domnul Isus a luat cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat afrând pâinile și le-a dat ucenicilor. Binecuvântarea Domnului varsă belșugul. Puținul binecuvântat de Dumnezeu se înmulțește, iar multul, fără această binecuvântare, nu satură, ci se risipește fără de folos. Să nu facem nimic, iubiților, până când nu cerem mai întâi binecuvântarea Domnului. Aceasta vrea să ne învețe Domnul Iisus în Evanghelia de azi, căci tot ceea ce se face fără Binecuvântarea Lui Dumnezeu slujește numai spre blestem. Să nu ne așezăm la masă, fie trupească, fie duhovnicească, până când nu cerem binecuvântarea Lui Dumnezeu. Foarte limpede spune Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind locul acesta. El zice așa Când Iisus Hristos a iertat păcatele, când cu putere de plină a schimbat legea veche, când a înviat mulți morți, când a potolit marea, când a descoperit tainele inimii, când a deschis ochii orbilor, toate aceste lucrări numai ale lui Dumnezeu, iar nu ale altcuiva, la niciuna din ele nu-l vedem rugându-se. Dar când a vrut să mulțească pâinile, ceea ce era mai puțin important decât toate celelalte, atunci privește la cer ca o confirmare a soliei sale de la Tatăl, cât și pentru învățătura noastră ca să nu pășim la masă decât dând mulțumită celui ce ne dă hrană. Încheiat citatul. Bună observație pentru noi, iubiți ascultători, să avem grijă ca ori de câte ori ne așezăm la masă să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste bucatele care ne stau înainte și chiar peste mâinile care le-au pregătit. În relatarea întâmplării acestea, în versetul 20 din Evanghelia lui Matei, capitolul 14, citim. Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri cu rămășițele de fărămituri. Haideți să vedem câteva gânduri și din versetul acesta. Observăm că dragostea fără părtinire a Domnului Isus a împărțit la fel tuturor flămânzilor care erau lângă el. Toți au mâncat și s-au săturat. Nimeni nu se scoală flămând de la masa harului întinsă de Domnul. El satură cu bunătățile Lui pe orice suflet care a venit să-L vadă și să-L asculte. Nimic nu satură sufletul afară de adevăr. Domnul Isus a împărțit pâinea adevărului și cea trupească și cea duhovnicească. De aceea s-au săturat toți, căci El a hrănit și trupurile și sufletele oamenilor. Numai când Duhul este săturat, se simte săturat și trupul. Se cunoaște din istorie cum romanii bogați mâncau atât de mult încât se duceau la vomitoriu, un loc anume pentru aceasta, și dădeau afară ce au mâncat ca să poată mânca din nou. Și cu cât mâncau, cu atât erau mai flămânzi. Ei își închipuiau că prin consumul mare de alimente vor ajunge la săturare, dar se înșelau amarnic. Sufletul lor fiind gol și flământ, gol și flământ le era și trupul, avea dreptate filozoful Lucian Blaga, vorbind despre minunea săturării mulțimii cu cele cinci pâini, când zicea el Există nu numai suflete credincioase, ci și stomacuri credincioase Dacă sufletul este săturat, săturat va fi și trupul Cei care își dau frâul liber patimilor arată prin aceasta cât de gol și flămând le este sufletul Ei caută săturare prin trup Lucru care nu se va întâmpla niciodată. Focul nu se va stinge niciodată cu foc. Patima nu se potorește prin patima. Cei săturați de Domnul Iisus Hristos se cunosc. Ei nu mai umblă după lucrurile de jos, ci totdeauna numai după cele de sus. Și chiar când se ocupă cu cele de jos, au în vedere numai pe cele de sus, făcându-le roabe acestora. Iubiți ascultători ai emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Ne încheiem aici programul numărul 125 al emisiunilor noastre Dorim tuturor ascultătorilor noștri să se grăbească acum să vină și ei la Domnul Isus, Iar cei care au venit și nu sunt încă sătui să vină și ei să venim cu toții din nou și din nou la El să luăm pâinea și adevărului care satură sufletele noastre și atunci toate celelalte nevoile noastre vor fi săturate. Domnul să ne facă parte de harul acesta și să ne ajute să rămânem ai lui credincioși până la venirea lui. Amin. Stau în jurul său ne adună, viața lui o credință, Lucrăm, luptăm cu voie bun. Păi Domnul urmas, tot tiri undurire Isus ne a to, prin Duhul Astă e aliață, duhul ne luptă mere. Grunta luptă nu ne pasă, cu noi e Dumnezeu. Iața, fapta și cu Și avânturi cu el în veci ca să trăim